порівнавчу філологію. «Шмен де фер» або «Залізка» і скрізь. це, здається, найпоширеніше серед азартних ігр. В Росії під час війни дуже поширилася гра в 21 очко. Принцип цієї гри – той же самий, що і в «Шмен де Феру. Король – 4, краля – 3, хвилька – 2, тузв очко – 11. Десятка – десять. Шмен дефер Туз – один. Десятка – нуль. Це я прекрасно знаю, перебив йому Франсуа. Знаєш та не все. Слухай краще. Банкомен дає кожному по одній карті. І кожний з партнерів грає по одинці з банкометом. Треба набрати 21 очко або 20, або взагалі більш ніж у партнера. Для цього доводиться брати мінімум одну карту, але буває, що беруть дві, три, чотири, п'ять більше. Ти бачиш, що ця гра не така швидка і не така азартна, як Швендефер. Коли граєш спокійно і знаєш своїх партнерів, ти можеш виграти хоч би тим, що не зриваєшся і не ризикуєш перебрати. Бо як тільки ти перебрав більше, ніж 21, ти програв. Я бачив, як один солдат... Я стояв за його спиною, коли на кону стояли всі гроші. Стояла здоровенна сума грошей, як той солдат спинився на п'ятнадцятий. Його лице було спокійне і веселе. Він поклав свої карти так, що партнер думав, що в його не менше як двадцять. Партнер занервувався і перебрав. Солдат виграв ставку через те, що не загубив спокою і через те, що партнер загубив спокій. Навпаки, коли в тебе дев'ятнадцять і ти маєш, отже, багато шансів виграти, ти придбаваєш ще один шанс тим, що ти замість весело і спокійно покласти карти, удаєш, ніби вагаєшся, ніби хочеш ще прикупити. Словом сказати, удаєш, ніби у тебе очок чотирнадцять чи п'ятнадцять. Партнер має, припустимо, 15, 16, нехай він має 17, 18. Він спиняється, бо думає, що у тебе все одно мало. Він програє через те, що ти піддорив його своїм поводженням. Ти бачиш тепер, що в 21 дуже багато залежить від уміння грати, від витриманости, від сили волі. Той солдат був спокійніший, міцніший, тверезіший від своїх партнерів, і він виграв. Виграв стільки, скільки зроду йому і не снилось грошей. Це був селянин, у якого вдома навіть не було коня, а він виграв стільки, що міг би купити собі сотні зо дві коней. «Добре», – сказав Франсуа, – «але шмен де фер. Чого він прикупив до дев'ятки? Ти поясни мені, чого він прикупив до дев'ятки і як ти про це взнав?» «Не поспішай. Тоді знаєшся, у шмен Дефер ти можеш прикупити лише одну карту. Перебрати не можеш, бо, як ти добре знаєш, все, що зверх десяти, рахується знов спочатку. Отже, купивши карту, ти або збільшив свої шанси, або зменшив їх, але ти ще не програв. Ніяке вміння грати з боку партнерового йому не допоможе. Процес гри значно простіший, ніж у 21, а розмах шансів куди менший. Отже, шмен де Фер ти можеш виграти тільки, коли тобі дуже щастить, або коли ти... Коли ти шахраюєш, догадуюсь, перебив Франсуа. Так, коли ти шахраюєш, цілком слушно. Бо що процес гри значно простіший, ніж у 21? Ти легше можеш підталювати карти? Розікласти їх зараніше так, щоби тобі потрапляли дев'ятки. Приготувавши таку колоду карт, ти підмінюєш ту, якою грається. Все-таки я не розумію, до чого тут прикуп до дев'ятки. Адже ж прикупив не бородач, не шахрай, а прикупив його партнер. Так, прикупив партнер. Коли він побачив, що бородач виграє, коли бородач виграв усі гроші, Партнер його, досвідчений в цих справах, попавши дев'ятку, а бородач підталював так, щоб вигравати не поспіль, а скажімо так, щоб подекуди й партнери діставали дев'ятку, тоді він грав на невеличкі суми.